Lektion 18. Datum. Vår, sommar, höst, vinter. Vad är det för datum idag? Det är den 5 september. Idag är det den andra januari. Vad är det för dag idag? Det är måndag idag. En. 1 två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta, nio, tio, elva, tolv, tretton, fjorton, femton, sexton, sjutton, arton nitten, tjugo, tjugoen, tjugoett, tjugo fyrtio, femtio, sextio, sjuttio, åttio, nittio, hundra, hundra en, hundra Ordningstal. Första, andra, tredje, fjärde, femte, sjätte, sjunde, åttonde, nionde. Tionde, elfte, tolfte, trettonde, fjortonde, femtonde, sextonde, sjuttonde, artonde, nittonde, tjugonde, tjugoförsta, tjugoandra, trettionde, fyrtionde, femtionde, sextionde, sjuttionde, åttionde, nittionde, hundrade, hundra första januari, februari, mars, april, maj, juni, juli, augusti, september, oktober, november, december. Jag är född den 11 januari eller den elfte första. Årtal 1985 2001 2001 1776